qoftë si qendron puna e hijamës, a është mirë me praktikuar dhe me këshillën tjetër të tjetë praktikoj, për çdo çmikën e kanë burmuar. Peygamberi sallallahu alaihi wasallam jet kthemit nga mirraxi takon Xhibrailin sem dhe thotë e porosit që të bën hijamën dhe thotë urdhë umetin timta, të të, umetin tëntë të bë të dorë hijamën. Andaj ndësh njëra prej mënyrave penga Amerike të shërimit, dhe është mirë musliman ta përdorim hijamën në përgjithësi pa ndonjë nevojë dhe kur ka nevojë edhe më tepër. Format që si janë caktuar me ka libra të shkuara për të, ka ekspertë, do të thonë që miqed me këtë punë, me të konsultoni se unë nuk i di vetë, do të thonë se nuk jam ekspert i kësaj. Ne thiam kemi një provojë shumë të mirë për sa rretheve të xhamës. Kemi një vallë të hollë, librarianë në zonë të shkollës. Ju zonën e natës, do të thonë, për njerëz më më të artë, pastaj për Shqipërinë e a thot dhe e thot shumë mirë dhe në thënd edhe për Zotin në matë ka pas shumë efekte pozitive për shumë smundit e në njësa smundit që shkenca për Zotin për e në njësa smundit për cila shkenca këthonë smundin ka bërë i gjame pësa 19 i gjame në shtjullë vërizore 22 i gjame një rast tjetër di në rast shkenca i pati thënd për i të dekjen e shtrire një grua paralizuar aty afrë gjami thonë për Zotin Ka po i gjami të regull të rëzotë dhe mujë, rëzotë dhe mujë rëzot për zotën të anigruja qohët, ka ishtë të më bërësin, qohët dhe gëtuën, për zotën shumët. Kështë që i gjami është mergulli e lezën. Allahua ka përshehur shërimin në tre gjona, një për të nështë i gjami. Po. Ta është edhe të neka për reklamë firma, po së përjëvejmë reklamë. Gjamija <laughs> ka përshindje kë i brejnëmi. <laughs> ora sakt pak më shkarkova dita. Elhamdullah ajo vetë kur më shulsen se unë jam musliman, kanë filluar të më njihen, kjo është do të thotë gjëshën pozitive.